Força. Equilibri. Valor. I seny. Vine a Castellers de Mollet. Bé, doncs ja tornem a estar aquí. Esteu al plaça de nou, al programa dels Castellers de Mollet. Uh, cada setmana parlem de les coses de casa i encara encara estem en aquest tema perquè tenim coses a comentar. I ara el següent eh, cosa que hem de comentar és la campanya de captació de socis eh, que està duent a terme la colla aquests dies i, bueno, doncs comentar doncs, això, el primer és l'eslògan que, que s'ha triat, que és eh, "Vol sentir els castells a la teva pell i un... Amb un vídeo eh, bueno, com va sorgir el, el tema de, de fer aquesta, <coughs> aquesta campanya i acompanyada amb aquest... Amb aquest <coughs> a veure, el, el tema de la campanya ja venia des del principi, no?, de, de, de la Junta, no?, un dels objectius, l'any passat recordar que vam fer el tema dels assajos del carrer, eh, doncs aquest any vam dir, bueno, fem una campanya de captació de socis intentant arribar al màxim de gent possible. El tema dels flyers ja era una idea que a veure quin preu i com ho faríem i què hi posaríem i què hi deixaríem de posar, i tot una miqueta va venir enllaçat quan ens van venir a oferir el vídeo. Quan ens van venir a oferir el vídeo, vam veure, bueno, doncs un vídeo més per tenir de cara promocionar la colla, però quan el vam veure, quan va estar acabat, vam dir, mm. està molt bé aquest vídeo i l'hem d'aprofitar per la campanya de socis, no? I veient el vídeo i fent una pluja d'idees, doncs va sortir aquest lema, de vols sentir els castells de la teva pell, perquè el vídeo és molt, bé, bueno, és molt sensorial, molt, molt, de molt a prop, de dins de la pinya, es veu molt de contacte, no?, molt ben treballat amb això, parlen amb, amb la música, molt lent, Bueno, i va sortir el lema, i va sortir, doncs, la, la idea, doncs, del flyer, acompanyar-los amb aquest disseny, que l'ha fet el Wally, i amb el cartell, uh -huh. i, bueno, fa dues setmanes, una setmana i mitja, doncs, ja hem començat la campanya. Uh -huh. Uh -huh. La veritat és que amb aquests, amb aquests flyers ja m'hem embustiat tres quarts de Mollet, hem fet una tirada de 10.000 primers flyers, ja s'han embustiat per molts barris de Mollet, que era una part de Mollet, perquè, evidentment, tampoc volíem fer un gasto tan gran sense veure si si tindria els seus, bueno, uh -huh. una re resposta positiva o negativa. Eh, I vaja, de moment aquí estem. Uh -huh. El vídeo s'està promocionant per a través de Facebook i de tots els mitjans de comunicació possibles. Uh -huh. I ara mateix ja portem més de 500 reproduccions del vídeo a YouTube, al nostre canal. Mhm. Uh -huh i la veritat és que força contents de, de com ha mm -hmm. De moment eh, això s'ha fet difusió de la campanya, doncs tant els mitjans locals, que es va fer una, una presentació, també s'han fet ressò eh, mitjans digitals d'informació castellera a nivell de, nacional de, de tot Catalunya. Sí, com el Diari Casteller, La Vanguardia, la secció de Castells de la Vanguardia, i evidentment doncs, mitjans locals com el Contrapunt, el Vallès Visió, Ràdio Mollet, evidentment, i, i després les embustiades, no? les més de 10.000 embustiades que s'han fet i el repartiment de cartells que encara continua. Ah. El repartiment de cartells pels comerços s'està fent ara, durant aquesta setmana, i part de la setmana passada, i la idea és doncs, que a la majoria de comerços va a tots els possibles doncs, hi hagi un cartell eh, que vol sentir els castells de la TVPI. No? Ah. Una miqueta, bueno, era el lema, no? Tots sabem que els castells és sentiment, és contacte, és treball amb equip, i vam veure que, doncs, que podia ser... Ah. Pues ja sé Sí, sí, doncs el flyer ha eh, per una cara, hi ha un, un disseny amb foto, un un col·laix de, de fotos que és un, un tots els aspectes de, dels castells, la pinya, el tronc, la canalla pujant, les gralles i aquest eh, codi QR. Uh, amb el qual eh, es té accés directe al vídeo. aquest vídeo que comentem. Sí. I a la part de darrere doncs, hi ha la informació de la colla, hi ha també els horaris d'assaig, bueno, els horaris d'assaig d'endavant. Uh -huh. I darrere hi ha totes les actuacions d'amunt. Sí, perquè vam creure que, que ja que ens estàvem als per fer un flyer, doncs que no només fos per, per... També fos una era de per fer conèixer la gent de Castellera, el nostre Mollet, no? Ja, fins i tot juguem, no?, una miqueta, de, per la part d'avant, si vols sentir els castells a la teva de pell, i per la part darrere, si només vols veure'ls, doncs, viuen les actuacions que fem a Mollet, no?, i totes tot tot les actuacions que fem durant tot l'any. Una mica perquè la gent sàpiga, doncs, totes les actuacions que fem. A partir d'aquí, si volen venir no noi a la decisió seva, uh -huh. però almenys que no diguin que no ho sabien, no?, que no, que no els hi ha arribat la informació. Uh -huh. <coughs> de veritat, és que molt contents. A veure, no, des de Junta no ho hem valorat, perquè ja dic, fa una setmana i mitja encara, uh -huh. i, però, però, bueno, eh, pels comentaris que ens ha arribat a la gent, doncs, agrada, el vídeo és maco, tota la colla ja l'havia vist prèviament i tota la colla li agradava el vídeo, i, bueno, molt contents per aquesta part. Uh -huh. eh, Evidentment, anar... agrair, si em permets, a Kinetic, que és la gent que va fer el vídeo, que ens ha proposat fer el vídeo conjuntament, i, i des d'aquí gràcies perquè és un vídeo molt maco. Uh -huh. Molt bé, doncs eh, ara falta això, que doni, que doni els seus fruits i que que faci doncs, eh, que molta gent de, de Mollet eh, senti, tingui interès en això, sentir els castells a la seva pell i que, i que vinguin, s'apropin a la colla. <coughs> a més, eh, ara és una bona època perquè més ens agafarà en plena festa major i mm. és un, un bon moment. Per, bon, sempre són bons els moments per incorporar-se a la colla, però aquest és... És un moment molt maco. Sí, la que si sí, ara mateix portem uns 12-13 socis nous en tot l'any, eh, l'any passat eh, tenir un, un, un, es van incorporar a la colla una trentena llarga, quasi quasi 40 socis, bueno, la idea és que això no pari, no? Una per això s'ha fet aquesta campanya de socis. Mm. Evidentment, no esperem que... Oh, sí, sí, si haguéssim vingut just el divendres següent de fer la campanya de 10 persones d'assaig, diguem que ho faríem cada setmana, no? Però mm -hmm. <laughs> sabem que això nos és així, que les coses triguen, que les coses costen, que no fent això doncs et vindrà tot, de cop i volta 10 socis nous o 15 socis nous, mm -hmm. però sí que la gent en parla, la gent ens ens coneix i quan pugui, quan vulgui, quan li vingui de gust, doncs pot venir, mm -hmm. no? I és una miqueta la idea. Sí, sí, és, anar, és això, és la... Anar no deixant allà una llavor i esperar aviam si, sí, si surt, una planta, si surt una planta bona. Sí, si surt una planta bona. Bé, doncs eh, seguim parlant de, de coses de, de casa i eh, el següent tema que tenim és eh, què està en marxa, que és el, <coughs> aquest casal d'estiu que ja porta uns, uns dies. Sí, només una cosa, sí. si algú vol veure el vídeo, sí. 3wdol tresvesdobles.castellersdemollat.cat castells guió a guió la guió teva guió pell. O si entres sí, sí, al nostre sí. canal a YouTube, també sí. el pots veure, evidentment. youtube.com barra de Mollet, també el pots veure allà. Ja. Me mm. mm. facin accedir. Sí, sí, sí, tu, sí tu, hi ha YouTube. No. Però bueno, ho dir perquè eh, eh. En, el, en la nostra pàgina web, o si te'n vas a castellsdemollet.cat, a la banda dreta doncs ja tens el link amb el flyer, no? i a partir mm. d'hi doncs, pots veure el vídeo, tota la informació amb el flyer nostra i tot. Mm. Bé, doncs, eh, dèiem això, que el, el casal d'estiu, que està, està en marxa, organitzat per la Colla i, com dèiem, per la Fundació Escolta Josep Carol, <coughs> ja, va, ja va començar fa uns dies, la setmana passada ja va fer tota la Setmana Sencera, i av avui, doncs, comencem la segona, la segona setmana. Que és dedicat als castells. I aquesta setmana, sí, ens toca a nosaltres. Ens toca a nosaltres. Eh, recordem que són on es fa un repàs d'activitats culturals o de cultura popular que es fan a, les fest, a la festa major uh -huh. i es toquen, doncs, eh, diverses, diversos temes. On, eh, el... la, primera, la, la primera setmana, la setmana passada, va ser geganters. Uh -huh. La veritat, eh, pel que ser, la colla gegantera va, va anar a la, a la... el dijous va anar al casal a fer una xerrada sobre la seva entitat, fins i tot va portar, doncs, la gegantona, va portar uh -huh. una espècie com de, de petita figura perquè els nens es puguin fer fotos amb elles i la veritat és que, perquè ser tant els nens com els monitors com els propis geganters van quedar molt contents de l'experiència uh, i la veritat és que, bueno, ara aquesta setmana ens toca a nosaltres uh -huh. i esperem que, no, que també... Sí, la veritat sí. és que vagi molt no, bé. Amb quants nens estem parlant de que tenim al casal? A La setmana passada eren 49, em 40 i arc, 46 o 49. Sí, ens sembla que hi ha uns un 50 punts. Sí, sí. Mm. Aquesta setmana, aquesta setmana més, em sembla que és la setmana que n'hi ha més, mm. que arriben a la cinquantena, em sembla, i... Mm. i bueno. que avui l'activitat que estava prevista, que era anar a la piscina de Canaribon, no s'ha pogut fer sí. perquè està ploent. Sí, la veritat és que això és una llàstima. Però, bueno, han fet eh, el programa alternatiu i, i, pel que sé, també s'ho han passat molt bé i doncs eh, com que aquesta setmana és la setmana dels castells eh, el dijous hi ha ja la visita de l'entitat per tant ens toca fer la visita al casal, a la nostra colla aquest, eh, aquest dijous aquest dijous. <coughs> a les 11 del matí uh -huh. hem d'estar ja tot, tothom qui pugui, qui vulgui doncs a, a la, al col·legi Sant Vicenç per fer el taller conjuntament amb els nanos uh -huh. no sé encara perquè això ja ho dirà la gent del casal és que quin tipus de taller està, està preparant això ja ho estan preparant ells uh -huh. Però la idea és que, vaja, que dimarts no entenc que saps, ja, ja ho comentaran. Però, bueno, la idea és, aquest dijous a les 11, doncs, tothom, qui pugui, qui pugui doncs, que, que vagi cap a l'escola. Uh -huh. eh, <coughs> ja que seguim parlant del, del taller, queden... Eh, la, dic la, la resta d'entitats o temàtica de les properes setmanes, doncs, eh, diem, aquesta setmana tenim castellers, la propera setmana que és entre el dilluns i divendres, entre el 14 i el 18 de juliol eh, tenim eh, Diables uh -huh. i del 21 al 25 de juliol Esbar, Sardanes i danses Populars uh -huh. i l última setmana del 28 de juliol a l'u d'agost hi haurà Morats i Torrats. Sí, hi haurà aquestes tres temàtiques. Ja tenim confirmat eh, sabem que Morats i Torrats ja vindrà doncs el Murats vindrà el dimarts 29 de juliol i Torrats el 31 de juliol això ja està confirmat i es barda, i Sabem que també es Bart i Sardana es volen venir, estan acabant de confirmar-nos alguna cosa, igualment també Diables ens ha de confirmar que, que li vagi bé el dia 17, si no, a veure si pot algun altre dia. Uh -huh. Però vaja, la veritat és que, com tu veies, que aquesta les tres setmanes que queden i esperen que vagi igual la Vega, ha anat amb geganters, aquesta la setmana passada. Uh -huh. I ja no sé si comentar alguna cosa més de l'actualitat de de la colla, eh diem que que hem vista a internet a la publicació de la base de dades, aquesta de Portal Casteller, on hi ha un resum de la, de la nostra colla amb els, un, les 10 millors actuacions, que tot, totes són de la dècada passada. Sí. Bé, bueno, i alguna de l'anterior. La, la millor actuació del 26 d'octubre de l'any 2002, a vigília de la desena diada... 4 de 7, 3 de 7, Torra de 6 i Pilar de 5. Sí, és clar. Jo tinc, tinc molt bon record d'aquestes diades perquè va ser la meva primera diada. O sigui, jo vaig entrar a la colla en aquelles dates i que, la, que entris la primera actuació que facis a plaça, vell 3 de 7, 4 de 7, Torra de 6 i Pilar de 5. I el dia següent es va repetir l'actuació canviant el Pilar de 5 per un Bano de 5. Doncs, eh... El que és curiós és que jo, no sabia. El Pilar de 5 i el Bano de 5 tenen els mateixos punts, llavors... Sí, sí, perquè diu que aquesta, aquesta actuació és de 725 punts. Sí, bueno, les, les, les, les, cinc, les cinc primeres actuacions d'aquest rànquing històric de Castellers de Mollet, totes tenen 725 punts, perquè totes porten el 4 de 7, el 3 de 7, la torre de 6 i el pilar de 5. Era millor sí. actuació que hem fet. Mm. Doncs L'hem fet cinc vegades, ja. Sí. <laughs> bueno, cinc, sí, cinc, correcte. L'única una porta cinc, un pilada a 5, un pilar un... A la sisena. La cinquena un pila de cinc, pila de quatre per sota i dos piles de quatre. Mm. I la sisena un pila de cinc carregat, com bé deies. Mm -hmm. I ja després, eh, l'última... La, eh, la més recent d'aquestes deu és, són totes de l'any 2003. Que és de novembre del 2003, l última... L última és el 2 de novembre no? del 2013, la vuitena diada de bailets del Ripollet, 4 de 7, de 7, 4 de amb agulla, pilar de 5 i pilar de 4. A més, un 4 de 7 que recordo que van fer sense vents. Això on? Ah, a sí, Ripollet. Bueno, <coughs> sí, vam... Va, hem tirat diversos de de 7. Mm. 4 us ja aquesta vam haver no tirar-los amb vents. De... Aquesta va ser l'última actuació dels, dels bailets de Ripollet, que en aquella actuació van intentar la torre de set, ara se van fotre per barret, però bueno, es la van fotre perquè estava allà amb nosaltres. Però aquella, aquella temporada ja tenien el 5 de set descarregat mm. i el 4 de set amb agulla. I ja, doncs, després de de de set... d'aquesta actuació es va, es va desfer la colla. Es va desfer la colla. De, van la colla. van de de decidir bailets. entrar una junta d'estora i ah. dia adéu al món castellà. Mm. Però bueno, aquests bailets eh, són part fonamental d'una colla que ha fet un... Un, una pujada com són els saballuts, que hi ha moltíssima gent de, sí, de Ripollet bueno, en aquesta ha, colla, i l'altra meitat estan els castellers de Terrassa. Sí, castellers de Terrassa, castellers de ja han estat a Minyons... Han estat, mm. Però, bueno, hi ha molta gent de, de Bailet, de Ripollet, d'aquella època, que encara són castellers, no són de Bailet, perquè van desaparèixer, però sí que són castellers. Mm. Doncs... Eh... Això és, un, és el portal casteller que recull la, la base de Aquest dades. Aquest setmana he estat jo veient una actuació amunt d'ells, amunt mm. d'aquests de, que són del, mm. de l'era de maïles de Ripollet. I també ve, hi ha com un, una, un acumulatiu dels, dels castells fets per la colla, en el que destaca que el castell més descarregat de la, de la colla 155 vegades és el 4 de 6. Sí, jo també. En segona posició, el segon castell més subvintajat de la, de la colla és la torre de sis? No, jo crec que hi ha dades aquí errònies, eh? Sí, perquè... I ja posa 129 torres descarregades. Hem tingut moltes torres, perquè vam tindre la torre molt bé i era una, un castell que el tiraven pràcticament a totes les actuacions. Però... Portem molt de temps sense tirar la torre de 6 i... Eh, és una dada que sorprèn. A mi m'ho fa molt lluny. Jo, eh? jo crec que ha d'haver-hi un error. De, igual és per poca cosa, però hem tirat més 3 de 6 que no torres de, sis. Sí, va, que de 6. Sí, perquè el 3-6 no surt. No surt aquí, per exemple. No, no. Surt el 3-6 de amb agulla, de 6 amb agulla, 5-6... 7 de 6, que només posa un. No sé, bueno, ell... Llavors, el 3 de 6 suposo que serà que estem més tirant. 3 de 6 per sota... Al davant del 4 de 6, eh, pot ser. Uh -huh. Doncs és que aquí el 3 de no surt. I... El 7 de 6 una vegada i un intent. El 3 uh -huh. per sota 3 vegades i un intent. La torre de 629 129. 3 carregats i 11 intents. Pilar de 5, 26. 9 carregats i 3 intents. 4 de descarregats. De pilars de 5, què dius? 26 descarregats... 9 carregats i 3 intents. Bé, bueno, jo dic que són més de 3 intents. Ja t'ho dic jo, que han sigut més de 3 intents. I això ens un poc horrorà la Mireia Bolanyos, que ara no puja, però sí que m'hi ha pujat. 28 descarregats 4 acets, 5 carregats i 0 intents de 4 acets. 2 intents desmuntats. 2 Do i 2 intents desmuntats. I de 3, 2 acets, 19 descarregats, 2 carregats i 10 intents. Aquests deu intents, no sé, aquells deu que, eh, que, que van... Jo crec que són més intents, també. Em sembla que el primer, si no recordo malament, igual això ja podem dir mm -hmm. la setmana que, em sembla que va ser el, el, el, el 13è, el que va encarregar, el que vam descarregar. En tot cas, que tota aquesta informació, per qui la pugui consultar, l'enviar hem, l'empenjador al nostre Facebook i al Twitter. Si sí, més no és curiós, no? A partir d'aquí, oh. doncs... Com deia el Joan, segurament hi ha dades equivocades. Sí, perquè són dades de molta molt antiguitat. Sí que, sí que per la vintena diada van fer un recull de totes les dades que vam poguer a tots els socis, a tot i està bastant... d'avui en dia sí que està bastant informatitzant, però, clar, o sigui, és com si diguessis tots els socis que han passat per la colla amb aquests vint i pico anys, mm. doncs a la vintena diada, sembla que, o a la quinzena, a la quinzena diada em sembla que vam hem recollit uns 500 hípico, eh, i pico mm. socis i segur que em faltaven, con lo qual són dades que, que són bastantes reals, però sempre mm. faltant alguna coseta ahí que segur que mm. que podíem estar ficar, fer a la Tartulia i tot d'això, mm davant. Doncs, eh, dedicarem els últims eh 10 minutets eh, escassos que ens queden de programa doncs, eh, a parlar del, dels propers actes de, de la colla. entre en, en, en la fase d'agenda i comencem per la, el mes eh, proper, abans de, a, a, a banda del que ja hem comentat, d'aquest eh, taller el dijous al, al Casal i dels, dels Asajos. Doncs, aquest eh, dissabte anirem a actuar a Vilafranca, ciutat castellera per excel·lència, Sí, és que sí. No actuarem a la plaça més castellera perquè anem a, anem a la festa d'inauguració del local, del nou local de la colla jove xiquesa Vilafranca. Sí, en un principi sí que s'havia d'actuar, però m'agino que en l'últim moment hi ha hagut un canvi, però quan vam parlar a principi temporal, a finals de l'any passat, ens van comentar que sí que segurament s'actuaria ja però bueno, finalment no ha pogut ser. També, també és cert que si s'actua ja es veuria molt les engerades, perquè és una passa molt gran... I no crec que s'ompli, vaja. Us, us, us. Claro, bueno, de fet... Eh, <ríe> <ríe> Evidentment que, que no, no crec, vull dir, perdona, sí, sí, dic, dic no s'omplirà pas i, i quedarà crec, quedaria, dos pisos allà. Quedaria, quedaria molt buit. Bueno, doncs eh, és una, la colla jove xiqueta de Vilafranca, que em sembla que són quatre o cinc, quatre anys d'existència, de, doncs s'inaugura eh, un local propi i ens ha, ens ha convidat a nosaltres en aquesta en aquesta festa d'inauguració, i actuarem també amb els Castells de les Roquetes, una colla que ens vam, ens vam trobar quan vam anar a actuar a on va ser a Viladecans. Sí. I, I que ja has carregat amb un castellet de set, eh? Uh -huh. Sí, sí, aquesta última actuació és cinc de sis i quatre de set. La veritat és que estan... L'has ja carregat un quatre de set, sí. Uh -huh. Doncs l'actuació és al vespre, a les vuit? A les vuit de vespre, també. Últimament estan fent actuacions a vespre, tu. Uh -huh. Bueno, són tres colles, no? Sí. sí. I doncs, això, sortirem, suposo, en autocar, des del hockey... Cap a les cinc, cinc i mitja. Dues hores i mitja abans, perquè bueno, sí. és, és més lluny del que acostumem anar. Sí, sí, sí. tant. En sí, sí. principi, l'hora de, de mà us ho haurem de confirmar, però serà cap allà a les cinc, cinc i quart, segurament, per sortir okay. cap allà a les cinc i quart, com a molt tard. Està ja set, set menjar alguna perquè, com sempre, intentem fer una miqueta de intentem fer una miqueta de prèvia i allà estar una soneta abans i després a les 8 amb tranquil·litat començar l'actuació. Mm. I després doncs, ja entrarem a la propera. Ja repassant el que tenim fins a, fins a final de, del mes de juliol, mm. doncs, tenim eh, la següent setmana tenim la festa major de gallecs i per tant tindrem el nostre concurs de cuina ja de, tradicional dels últims anys i aquest any eh, doncs, comentem no, que la, la gent es vagi animant a a preparar el, el seu plat i per eh, mirar d'agilitzar el tema del sopar, doncs eh, aquest any s'ha decidit, doncs, que a, a part de presentar el plat perquè tothom degusti i, i es posarà al bufet, doncs eh, s'ha de presentar un, una ració a part pel, pel, pel jurat. Sí, això es fa perquè l'any passat ja van haver-hi eh, molts problemes, perquè evidentment el jurat eh, amb tastar doncs, 40 plats, em sembla que van ser l'any passat, doncs triga molt, Eh, llavors doncs, es, es faran dos plats com tu deies, una ració per la colla i una altra pel jurat així la colla pot no s'opendre clarament mentre el jurat va tastant per a d'escons dels plats. Sí, ja I així... també també garantim que el Juret no es mengi la meitat del plat, que alguna vegada també ha passat. <ríe> una vegada també podia passar, <ríe> si el plat està molt bo. <ríe> Però no, no, la idea és que... Normalment quan ha passat això és perquè el plat era petit. Eh? <ríe> també. Sí, perquè un sopar... O sigui, si la presentació del concurs és un mínim de quatre persones, eh, per menjar un mínim de quatre persones, eh, i s'han presentat, jo deuen fer, que s'han presentat plats de... Mm per una persona. Llavors, és normal que si hi ha 4 o tres o quatre persones, el jurat s'hagi quedat pràcticament 8. Però una de les de concurs de fa molt de temps és que la presentació del plat és com un mínim de quatre persones. El, el que mateix no recordo els horaris, disculpem -ho si no els dic bé, em sembla que és de 8 i mitja a 9 la presentació dels primers plats i segons, o sigui, dels plats principals, i de nou a 9 i mitja presentació dels postres. Llavors serà bastant escrupolós perquè la idea és que a les 9 i mitja, 3 quarts de 10, la colla ja pugui començar a sopar mentre el jurat doncs, acaba de, de, de provar tots els plats. Mm -hmm. I després, com sempre, entrega de premis mm -hmm. i cap a Gallec de Festa. No gaire, el dia següent tenim actuació. El dia següent tenim actuació. El diumenge, havia 20, a, a l'Ermita de Gallecs, eh, amb Castellers de Rubí i Castellers de Sant Feliu. Mhm. Mm i després de d'aquestes actuacions anirem a Alera a fer a fer una paella. A fer una paella. Petita paella. És quan és? no? Sí, però és una paella no va dir que no, no és una paella popular, és una paella per per la Castella. Sí, sí. mm. <coughs> per celebrar una migueta doncs a Festa Major Gallecs, que també és una de les festes dels les... bueno, jo sempre dic que és la segona millor actuació, no? a part de la, la nostra diada, doncs doncs, doncs per la Goya vol representar molt no? la Festa Major de Gallegs, a cap a la fi vam ser eh, batejats allà, vull dir que és per nosaltres és molt important. Mm. I ja l'últim que ens queda per acabar el mes de juliol, l'últim cap de setmana, que aquesta actuació no la podrem explicar fins que tornem al setembre, serà el dia 26 de juliol, dissabte a la tarda també on ens anirem a una altra actuació amb motiu de la inauguració d'un local, d'una colla. Sí, és curiós, eh? les dues actuacions seguides o quan anem fora doncs, per dues inauguracions de local. No està fet a propòsit, <ríe> no, és, no, és un, no és una indirecta ni res. Doncs eh, ens anirem a Solsona, on els eh, castellers de Solsona inauguraran el seu local i actuarem eh, a la tarda amb aquesta colla, amb la colla anfitriona que ens ha convidat, i als castellers de Berga. També és una actuació, em sembla tard, em a les, a les 6 o no, a les 7. El pas que passa evidentment, no, ara mateix no recordo, em sembla que les 7. Eh, també és més juny. El tema és que és més juny, em sembla que l'hora de quedar serà cap allà a les 3, les 3 i mitja, perquè, evidentment, si hem ja a les 7, no que són dos hores i pico amb el, amb el tubús. I, bueno, evidentment, també, evidentment, tinc bon compte que es tornarà tard, uh -huh. perquè... No sé si hi haurà pica-pica o hi haurà sopar. Em sembla que un any havia hagut sopar fins i tot. Fa ah. un parell d'anys hi vam anar i hi havia sopar. Però llavors no, és, no crec que sigui la inauguració del local. Serà l'aniversari no, del local? No, no, és inauguració del local. Del local propi. Fa dos anys, quan vam anar-hi a un local municipal i entenc que aquest local deu ser propi. O propi o, o, o només seu. Bé, bueno, quan dic propi vull dir no, no, no és sí, seu. No és... Que sigui que, que el faci servir l'entitat. Correcte. Bé. Això no, no tinc els detalls, però sí, sí sé que l'actuació la, la, és per innovació del local. Perquè fa dos anys que anem a anar el local sí, on estaven era un... Al allà porta tres anys, també. Mm? Porta tres anys, no, ja? Deu portar? Tres o, o quatre anys. Tres o quatre anys, anys igual porten sí, sí. bé. Bueno, L'altra vegada que he demanat, recordo una una, molt bona, una... una molt bona actuació, una plaça petita, plena de gent, i, i ens ho vam passar molt bé. No sé si hi ha una plaça o un carrer ample, eh? també t'ho vaig dir. Bueno. Sí. <laughs> Però la que és aquestes actuacions que és d'agrair, perquè el poble és maco, arribes de llam a estona, pots passar una soneta, i ha molt bon ambient... La veritat és que serà, esperem que sigui es una bona actuació. Mm -hmm. I maca. <clears throat> doncs eh, ja se'ns ha, se ha acabat el, el temps, es queda només un minut de, de programa on ens hem de, de començar a acomiadar i... Doncs eh, no sé si... Estem aquí mirant i hi ha, hi ha poca cosa, no? No, no, no hi ha hagut activitat, hi ha gent que ho ens ha escoltat però no, no ha volgut explicar res. La gent està molt parada, deuen de estar tots de vacances, prenent cervesetes a, a les terrasses o... o a la platja, posant-se més vermells encara. <ríe> bueno, avui... Ah, no, avui no, clar, avui no. Sí, sí. Avui no, no hem tingut un bon dia de platja. Avui no, no avui. Però bueno, ahir déu nhi mm. Jo vaig tenir sol per uns quants dies, eh? Sí, no, alguns, que... alguns ja ja tenim sol, sol acumulat per tot l'estiu. Per tot l'emporada d'estiu. Bé, doncs, eh, sense més eh, comentaris, doncs, eh, us agracem el proper programa del Plaçanó, no? el proper dilluns, eh, on parlarem de, de com ha anat aquesta, aquesta actuació a Vilafranca i de, i de més coses al proper Plaçanó. No? Doncs fins llavors, que passeu una molt bona setmana i ens retrobem d'aquí set dies. Adéu!